ka ho ditugu irabazleak auurtsuuen mailan aurezpeti bat. Esan iratzki. Hela jabor da kantuko kurtsuak eta euskaraz da kontserbatorioan, etagoan euskaraz eh, ebe batzuetan iten dugu kontzertuen bukaeran. Hiru bozak uh, gurekin taldeka uh, gaztetuen xaria uh, irabazi dute, eta belenik hiru baitzzte hiru bozak uh, aurkezpentsiibi bat. Edo ja faagondo daizen naiz, eta gitarra jortzen dut. Maia Elisal daitzena eta pianoa jortzen dut. Eliana Demar daitzena de izi eta gitarra edo jortzen dut. Eta kantu, kantua, zer azaltzen dukantua horrek. Be musikari buruz da eta erraetan du gu bizikimaite mus, uh, dugu musika eta gure bizia da. Bizkaia <risa> maite, atzubeize hamin kusi Han egonzale audrezalagi gaztetsuetan habian bost sortete arteko zaan, e Bi azka irabazi duzuet. Bizkaia maite nola hautatu duzue kantu hori. Hasieratik bagenekin kantu zaila zela, baina oso polileta zen eta zuzendaria motivatu ziguen kantatzeera kantuari. Espero nuten uh, lehen txaria eskuratze? Arxikara bilatzen zen bat uh, bikote bi baziren dela, <laughs> Eta ikusi dugunean be aukera genituela irabazteko ba, esperantzak izan ditugu dituguta azkenean be lehennak geratu gara. Ezozu gelditu mailan gurekin Maria Sanchez. zure kantua, ez zen kantu egsa poeta handi batena, Xabi Leterenan nahi zen beraz gazte batenako zegega nahi du kantu hogeek. Puez kantu oso... Osan día da oso irresponsabilidad eta un día da